Behin ilundu du doidoi doi portu berrian, Mil izunetako terraza zurietan, Gintoniken gardentasunetan. Birritan ilundu du bapatean, Ziutate erromesean, Demografia anitzeko kantoietan, Arkitektura kartoizkoetan. Iru alako ilundu du zeraldo, Zeruertzaz araindiko lurraldeetan, Zabortegien tontor arpilatuetan, somorroen oskol liseri gaitzetan, Biotz begi ardoilduetan, Biotz begi itxuetan, Hildako bihotz begietan, Estu, sekulai juntzen. Gure jo gautza kesuka. Ondo da, Lortu duzu. Eta orain zer? Hemen gautza, eternitatearen atzetik ibiltakoek, ok. betirako zerua eta itsasoa apainduko zuten argien alde erregu egin genuenok, aurketutako edota asmatutako jainkoen omenez sentitzeko gaitasuna kultibatzen genuenok. Airean eraikitako palasioak bihotzen gainean erori zaizkigu. Ilobi hotzetan gautza. Marmol suria odoles eta aragiz zikindu dugu. Ezagutzen ez ditugun ilotz mutuen aldamenean utzi gaitu zte. ez daukagula. Gorpuek. Ezpaitakite ezer. Lainogun egizenez. Euri erauntziez. Zaparrades. Hemen gautza bai. Zuk aukeratutako lekuan eta orduan Eta gure sango bizigabeek emanen dituzten pausuek gauden lekura ekarriiko dituzte gure gorpusulatu traizionatuak lortu duzu nahi zenuenena pozik altzaude Gure gorpuak moskorraldi anonimo bat bezain anonimoak dira baina moskorti ezagunak baiginan Guk izan herrian errian denek sekiten gure patua zein zen. Joka Mintzatu gara zentzuaz, bizitzaren poetika ieskorraz, eta kurloiaren mokoa entzundugu, egongelako leioertxiaren kontra joka. Joka inoiz, baina leioertxiagoaren kontra joka, etxean sartu nahian, maa igaineko ogi ampur aspertuak iren txinaian. Eta gumintzatu gara zentzuaren borrokaz, izatearen bokazio suizidaz, eta sartu izan balitz zer, maai aspertua garbitu, eta ogi anpurrak sabelean berriz ere entzungo genuke, kurloiaren mokoa joka, egongelako leioertxiaren kontra joka, Joka, inoiz, baino leioertxiagoaren kontra joka, etxetik ateranaian. Mintzatu gara kristalaz araindiko munduaz, oarkabean gure inguruan bizitzak, eraikitako kartzelak sapusteaz. Saldi zuriaz, saldi beltzaz, gurdiaren gidari hau sartaz, eta gu, joka, kristalaren kontra joka. Joka, inoiz, baino leioertxiagoaren kontra, joka. Mea culpa Ez dizut zertan aitortu behar, galdurik nabilela. Nora ezean noranai noala, Aintzina izandako hainbat ziurtasun paperezko untzia uskor biakatuta. Iraganeko fedegeienak erlojusa harkituaren moduan izorratu zaizkidala. Gerezi ondoaren egur mistikoarekin eraikitako nire aldare kutsuna. Aspaldi profanatu nuela eta egunero. Akabatzen ditu dala lau edo bost Atlantida berri. Baina aitortzen dizut hala ere. Errugabea zarazu, nik neuk aurkitu eta galdu nituen mapa, fede, aldare eta atlantida guztiak. abderramanen damburra, elegia. Abderraman, zure sabeleko hotxak ziren lehoi gerrariaren orroak, gau galduei galdezka zeinot eda gaurko baska, eta orduan Abderraman, Muhammaden semea gauak erantzuten zuen. Hintxala, hintxala, hintxala, hintxala, hintxala, hintxala, eta gero Abderraman, zure bihotz argalduaren taupada ahulxumeek danborurunak bailiran, ipadurunak Ipar izarrari galdetzen zioten emango aldi dasu ostatu eta iparrizarrak isilik erantzun gabe zioen Inxala, Inxala, Inxala Inxala, Inxala Inxala zeharkatu zenituen Babiloniako arresiak eta iriko kartzeleroak genoziden bufoiak botazizun aurpegira guztoko alduzu zure zelda eta suk abderraman orman idatzi zenu Hintxala, hintxala, hintxala, hintxala, hintxala, hintxala, hintxala Zemdu zara abderraman, basamortu hotz arrotzean Eta zure errautsak dira egoaldeko area Ipar haizeari galdezka, eramango nauzu etxera Eta iparraizeak aizeak dio, ipar aize beltzak, inxala. Inshallah, Inshallah, Inshallah, Inshallah, Inshallah.